Patrícia, bon dia. só una cosa, super. Ba, no sé, jo ja no sé. Però bueno, jo no sé si encara estàs preocupada tant no no. Jo sé que és feuure amb l'economia com va. Ba, les coses recuperarem, no, si mateix coses. Podrien tornar-se, lògicament. A a la piscina, ser. hauria de ser maco una, una experiència. Veure, que ara llegíssim un conte eròtic, i veure la gent a la piscina. Sí. Sí o no? no? A més, a veure, una cosa és veritat. El conte eròtic no es pot fer sense la Merlin. No. Perquè és marca registrada es la Merlin. I la veu de la Merlin li dona aquest puntet així... Sí, sí. De picaresca sí. important. I el Marc, també. I el eh? Marc, el Marc sempre el Marc el tenim també de, de tècnic de so però escolta, la Merlin la tenim lluny hmm. la tenim molt lluny molt. on la tenim? A... El, Salvador. A el Salvador això. Buf! <laughs> imagina't allà ha anat a crear contes nois <laughs> A, a veure si li ve l'inspiració perquè recordem que tots els contes són escrits per la Marilyn Exacte. no els feien lloc, són originals nostres hi ha algú que ens senti dirà va, que encara faran un conte no, no, no, no, no. tu i jo ens atreviríem a improvisar un conte, jo no, no jo tampoc, no tinc tanta imaginació no, no, no, no, no. Va, però bé, bueno, escolta'm, el que sí que podem fer és recuperar un clàssic sí, d'aquest programa eròtic, que és una cosa que cap programa de ràdio fa mai <laughs> per què no? jo crec que és una, una secció que ens ha inventat nosaltres no, jo crec que sí que es fa almenys és com un apartat d'opinió que nosaltres ho fem d'una manera així especial en ràdio potser no es fa d'aquesta manera però bé, bueno, els diaris és molt típic sí, però nosaltres entrarem en el tòpic sí eh? fem el semàfor el fem el fem el semàfor que uh, clar, no tant tot serviria sentit que una música de semàfor que m'imagino que sí que la devem tenir perquè si no, sense la sintonia a que no ens inspirem igual. No, és que més, clau, i a mí es a pensa que el semàfor és una secció que l'hem fet tots els programes a Itzerasmus, sí. menys un que jo vaig estar mal alta. La resta s'han fet tots. Sempre s'ha fet el semàfor, eh? És tot un referent amb aquesta música. <fart> El predomina aquesta setmana. Viurà algun, algun rojet o no? Sí, va, t'en porto un, ah. perquè tu et vinc un dia amb tot verds i em fas fora del programa. Bueno, directament ara em fotria l'aigua, jo ja. Et diré, mira, coita, presentes-ho. Amb micro i tot, no? Sí, perquè et la corrent. Sí, és dolent. No, no, no, però sí, sí, porto tot verds i començava amb un verd. I és que començava Francisco Camps, que és president de la Generalitat, de, de la Generalitat Valenciana, i és que Francisco Camps eh, em segueix donant passos en la pacificació de les relacions amb Catalunya ara a compte de l'acceptació tàcita de la identitat lingüística entre el català i el valencià Bueno A veure si és veritat A veure, a veure si és veritat. Però bueno, la, diuen que la intenció també és el que conta Moltes vegades, doncs hi fiquem un verd Burxem, des d'aquí? Tu què creus? Que el català i el valencià és la mateixa llengua o què? No No, sento però no no, no eh? vull dir, ho diuen, però, però escolta'm, tu creus que és diferent? Jo crec que sí, jo crec que sí. És que també jo crec que una llengua hi va molt arrelat una cultura, i trobo que la cultura valencià i catalana és molt diferent. Allà ho creem en tot, a València, amb tot, les falles... Eh? Tot, aquí a Catalunya tot és pacífic, la sardana és un vall pacífic, tot. Tot ens ho mirem a una certa distància, sí. Sí, sí, eh? sí, sí. amb pessimisme l'ave no arriba, i bueno, diem, bueno, què farem? Paciència, som molt pacients. Exacte. Som massa conformistes, potser. Sí, els, els fem les coses massa fàcils, eh, crec jo. Ja, jo també. Bueno, per tant, primer verd eh, per Francesc Camps. Sí, senyor. Bon, alguna, bueno. Algun acudit faríem amb en Francesc Camps? No no. no, no, jo crec que és necessari. Aquí, això, no? sí. és dir, ni contes eròtics ni acudits, no, són dues no, coses no. que ens han dit. Eh? Avui han dit, però avui farem sí. alguna normalet. Ens han dit, feu una cosa normal, però si plau no feu ni contes eròtics ni acudits que no, no acaben de, de sortir. Tenim un avió que està passant, eh? A sobre, una turbina sencera, no sé si les podeu sentir, però dir, sí. No ha hagut haver-hi algun incendi, però sentim un sorollàs aquí. Bueno. Bueno. Seguim. fa molta calor Vinga, seguim, i ens han sí, posat ja, ja un ja ventilador a la redacció sí, tan bé que anàvem, ja estem embugint seguim, va, va. Que amb Daniel, seguim amb Daniela Bert que també va a cognom però sí, sí, un còleg i aquest senyor li hi posem un Bert i és que metges dels Estats Units dirigits per Daniela Bert han desenvolupat una tècnica que permet saber amb anàlisis de sang i sense necessitat de fer biòpsies si els pacients amb càncer de pulmó responen als tractaments molt bé molt bé. I molt bé, perquè això porta una feina totes aquestes investigacions clar. científiques que totes crec que es, bueno, que es maneixen un verd tinguin resultats o no en tinguin no, i és que a més és això que, que, que diem clar, abans havies de fer les biopsis per tant era procés més llarg col·lapsaves més els, els laboratoris i total, doncs, clar, feia que es n'és col·lapsant les llistes d'espera i també doncs, que més malalts no poguessin estar atesos. O ja només per, la, per les, bueno, pel temps que comportava. Fer una biòpia no, però potser fer una, una anàlisi de sang, vulguis o no, ja et porta. Va, és més de temps i... Sí, sí, gent urgent, doncs... Pues, si està clar, estudiant que... molt amb el tema de càncer i sort d'aquestes persones. Aquestes sí que es mereixen, això, Home, un bon vers. Tu i jo, on ja comentàvem, una de cada tres persones tindrà càncer a la seva vida, sí. eh? Una de tres persones, cada tres persones, això sí, és sí. molt fort. Sí, dels que estem aquí ara? Mm. Eh, contant una tècnica, això és, segons les estadístiques, una de cada tres pot afectar, per tant, no, tenim no, més no, números. No, números, eh, <coughs> números, però van un supremam amb amb calma, no? Que amb, amb som calma joves. I escolta, mira, afrontarem Diuen que estàs optimista, no, davant d'això? Sí, però igualment ha de costar molt, eh. Home, això que quan siguem grans tot això, el càncer estarà bastant avançat perquè si amb els anys que han passat des de que es va descobrir s'ha avançat jo crec que com tu i jo siguem així més grans que... jo crec que sí, que hi haurà almenys medicines, més sí, medicines sí. que puguin prevendre serem més litros o més macos quan, quan siguem grans Ui, no, no, no hi vull ni pensar de... va, de aquesta tema. ruga que tens aquí ser... deixa-la, no no, no, no, no seguim, seguim no vull va. ni parlar parlem una miqueta de, de eh, per del tant... nostre àmbit vale? va, el nostre àmbit, es, es comprem dir... cap a casa podríem dir competència Erasmus no, ah. podríem dir competència però no, tampoc no, aquest és... cas no ho és no. parlem d'Eugeni Sallent, director gerent de RadioCat i aquest senyor és Marijombert i és que rac ha aconseguit una audiència mitjana de 384.000 oients segons les dades de l'última onada de l'estudi General de Mitjans, EGM uh -huh. que el tingui estudiat de la Uni Eh, el que es situa com una, rà, una ràdio que registra un major creix, ai, sí, creixement de l'audiència de l'audiència, molt bé diré que la tercera era Ràdio Tiana, no? segur era Catalunya Ràdio, rac i Ràdio Tiana <ríe> i, i, i, i, i Ràdio Tiana en Nins d'Arasmo és el primer lloc, no? en Nins d'Arasmo, lògicament dins el primer... I, el, i el programa mm, com es diu? Tiana al dia? Eh, que és on, on estem, gràcies a, a Patrícia i tot l'equip que el fa possible, sí. que era com si diguéssim el líder dels matins. Sí. Era el líder dels matins a Tiana. A Tiana. L'íder dels matins a Tiana és Tiana el dia. I ara, d'ençà que no fan la nit del dia, encara ha pujat més l'audiència, perquè esclar, la gent s'ha de conformar. Tiana el dia. Molt bé, ah, molt sí. bé. Eh, aquests estudis... Jo vull dir una cosa d'aquí, escolta'm. Deixa'm digue, parlar. Digue'm. Perquè parlem del Vester. Eh, que és el que fa el Mónarracú, que és, és la competència directa del, de l'Antoni Bassas. Sí. Fa una setmana vem saber que divendres... Avui som divendres, sí, doncs divendres passat, vem saber que Antoni Bassas deixa el Matí de Catalunya Ràdio. Jo me n'entero ara. Te n'enteres ara? Tot un comunicòlog de... en projecte i t'enteres te ara que vas ell mateix en directe va dir jo deixo per acords que no hem arribat eh, no ens hem posat d'acord amb la política de l'empresa de, de la corporació no? de Catalunya Ràdio clar, eh, ara no entrarem en temes perquè sí perquè el, perquè segueix perquè no segueix si l'han fet fora no l'han fet fora però esclar, el Basté tu saps el que ho vas celebrar perquè el Basté I sempre s'omple la boca cada 3 mesos i diu hem pujat però esclar, la seva competència número 1 és l'Antoni sí, sí sí. per tant per tant, ara, tu imagina't que el Bass esudeixa, doncs, clar, el Baster pujarà per força per aquest Pensem el tipus de gent. La gent que no escolti Catalunya Ràdio no s'anirà a les cerques en castellà, s'anirà la gent escoltava per Catalunya Ràdio per Antoni Basses, per la veu d'Antoni ah, no no. Basses, per que t'acostumes, per és, familiar... és un bon dia diferent que si te'l fa si a les persones. Jo. Bueno, Bon dia, Catalunya. Clar, bon no, dia, no, no. No. fem bon migdia no? bon migdia ara seria. No, però amb... igualment no, no, no és el mateix. No és mm. el mateix. Total, jo el que avui dia alerta, d'aquí tres mesos, el senyor Basté obrirà el programa, perquè sempre somple la boca d'això, mm. perquè li agrada molt, eh? és, un, és una persona molt endogàmica, i dirà, hem estat líders, o hem superat els matins de Catalunya Ràdio, que ho farà una altra persona. I direm, fàcil? Fàcil. Jo no li penso donar ni un mèrit, és a dir, aquestes dedicacions, no li pensem dedicar res. Perquè, escolta'm, superar-lo quan han tret, és ben fàcil, això va passar el mateix Juli Otero i Gemma Nierga van treure Júlia Otero, clar, Gemma Nierga va pujar molt bé, és a dir que si li poso un va. verd a Basté, d'aquí 4 mesos no se'l mereixerà, és callava. un vermell perquè escolta'm, fa programa molt bé, és un bon professional, i ja ens agradaria estar, ens agradaria també la seva nòmina però escolta'm <laughs> no seràs mai un, un Bassas ni el Bassas serà un amb l'audiència és la que és i per això és la Ràdio Nacional de yeah, Catalunya amb tot el respecte per que... RAC1 coneixem molta gent de rac eh? no, Però jo crec que també en Toni Bassas tenia més audiència també per els anys que portava fent ràdio em portava més no? que en Basté 14 en porta, en Basté a RAC1 porta 5 o 6 en el per món això de vull dir l'experiència o els anys és un grau més i, i en Toni Bassas ens ha fet l'audiència que s'ha fet per aquesta quantitat de bons dies Catalunya que Home, ha dit t'ho imagina't clar, no per res més dir, segurament la qualitat no és ni millor ni, ni pitjor però és diferent no, no, no, clar. Però i mira, la gent es això, va acostumar a Bassas i era primer clar. i aleshores deixem dir, només deixarem un tema penjat a l'aire mm -hmm. el llançarem a la piscina el tema aleshores que el vagi buscar cadascun donem una pista de per què el Bassas no segueix l'any vinent per un terme, un mot complet que se'n diu crosta nacionalista aquí ho deixem i deixem i cadascú que, que pensi el que vulguis no és un rumor és realment és per temes fet. de és un fet que per temes de crostes nacionalistes el Bassas no no es feia, estem fent un programa molt interessant estem informant de coses sí, interessants aquest sí. eh? és un semàfor productiu sí, jo crec que mai l'havíem fet tan llarg el això semàfor. fan les vacances Clar, tenim molt temps per pensar per, <laughs> per, per pensar per pensar, perquè... per, pensar sí. <laughs> per res més perquè per treballar poc, poc, poc, poc. Bueno, et dic el pròxim verd sí, era verd, no, no amb el... tot això, sí, però el de RadioCat RAC1, sí, sí, sí. rac no, no, verd. molt bé escolta, em felicitem aquí, coneixem molta gent cap d'informatius de RAC1, sobretot molt respecte per ells, no, clar. gent que ha passat per Radio Tiana i que, bueno, són uns autèntics professionals, sí, sí. vinga seguim, seguim en Bartomeu Muñoz alcalde de Santa Coloma aquest senyor, plinc, perd i és que l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, 51 anys va presentar un macroedifici com a, a, a mercat, biblioteca i guarderia en el barri de Fondo. El seu valor transcendent... És un valor... És un valor, si sí, sobretot arquitectònic pel ah. seu poder integrador i d'obertura, que diguem. És a va, va aconseguir fer uh, aquest uh, aquesta vena de mercat d'una no? mm. manera doncs, de que mantingués l'estructura, la façana i, i tot mm. del, sí. del de l'estructura. És a dir, la part important d'aquest edifici, sobretot que destaca, és la, la vessant arquitectònica i el seu poder integrador i el que hem dit d'obertura. Que un edifici, a més de Coloma de Gramenet i a Barriga de Fondo, doncs, que tingui biblioteca, mercat i guarderia, és algú... Jo crec que és força important. Però bé, ja hem dit, ja tenim un vermell, que aquí ens està esperant ja fa estona, i jo crec que ja toca donar-li pas, no, Didac? m'encanten els vermells, i més en els semàfor i a més aquesta persona que veig aquí Sí? Et fa sí. ràbia't una mica? Home... Mm, a mi no m'agrada gaire I, la, i la, la dona amb la que està? La Bruni? La Bruni? A te l'agrada la Bruni? Mmm, trobo, trobo, trobo, trobo que té nom... De... Rasca, sí Trobo que té nom de bombó Bruni, ah, no sé sí. ah, eh? A mi em sonar, nom de perfumeries Bruni, per... bueno, per l'anunci, eh? Sí estem parlant, però, perquè, clar, perquè encara no sap qui és. Home, sí, de Nicolas Sarkozy, president de França, eh? Mm. Aquest senyor es mereix un vermell, perquè bueno, recordem que el mandatari francès és responsable de la guerra oberta entre la televisió pública i l'Eliseu per les seves crítiques contra aquest organisme i per les seves noves sortides de to minuts abans de ser entrevistat per France 3 el dilluns. Déu-n'hi-do. Sí, sí. que veure, sent president, un saber controlar una miqueta aquestes sortides, eh? que ha de veure. És que realment és una persona que cada cop que fa alguna aparició en públic la lia. Sí, home, és que només per tot el, tots aquests rumors i tot aquest mar de, de, de la Brun i, i de la separació i tot això, ja fa que qualsevol cosa sigui per bueno, un grius important. Home, tu imagina't que jo me'n recordo eh, el cop que també per antena quan estaven fent un debat i això es va enfadar, que s'hi va abandonar a la sala aquest cop es veu que el tècnic de so... Hmm. Tu saps què va passar? No, exactament, estava en un plató de televisió que li a fer una entrevista i, va, i el tècnic de sol li col·loca el micròfon de solapa sí. i el Sarkozy, amb molta educació, li diu, hola, i el tècnic no li va dir res. I llavors ja, ja es va començar, I llavors ell sol va començar a fer un monòleg dient, això en una televisió pública no pot ser, en un espai públic, que quan saludis algú no et saludin, i llavors ja va fer l'amenaça, va dir, això acabarà, això ha d'acabar, clar, aquí és la va cagar, aquí ja va tornar a fer una amenaça. Ja, a què passes que jo que... crec que té raó, Clar, en aquest cas el tècnic de so, tu imagina't, Marc, Marc que... no cal que ens contestis, però Marc, i que tu si ara vingués aquí, uh, que sé el molt honorable Emili Muñoz, alcalde de Tiana, una persona important, si et diu hola, tu també el contestaràs, m'imagino, Marc. O oh, important o no important. Exacte. Exacte, exacte sigui qui sigui, eh? no cal que mm. sigui el, el, el senyor alcalde, sinó qualsevol Clar, és persona. És el mínim d'educació. Bé, bé, bé, sí. bé, que ens ha saludat quan hem arribat. Bé, que ens ha saludat. És el mínim d'educació que si sí, el president de França i et diu "Hola, a més a més, jo encantada de la vida", li di que "Hola, em faig un gran somriure", Amai, perquè tant. mira. Sí, sí. Eh, que és al mínim, bueno, és un és un vermell. Tenia les seves raons, tio. Sí. Pues, que que sempre ja el alten una mica ja com el el, és el punt de mirar. Sí, eh? a l'expectativa, és... de dir anem, a, anem aquí a, a veure què, a veure què ha fet". Sí, sí. Parlem d'un altre clàssic d'aquest programa, deixem aquí el semàfor, que és una secció sí. que m'agrada molt. Jo no sé, he arribat a pensar, a dir: no sabem si també som una miqueta com el Basté, que som endogàmics, i fem una secció perquè ens agrada a tu i a mi, hm. o pensant amb l'audiència. Però després, quan ens truca la gent, eh, com la Carme, la, Pepita, saludem, no? la Carme i la Pepita, oh les saludem, no? Home, i tant, són sí, unes de seguidores del programa. Ara la Carme s'està banyant, sí? la Pepita al moment s'ho no mira sí. des de fora. Mira, la Pepita, ara, Pepita, no se'ns ofegui. Eh? L'aigua va estar freda. Sí, no se'ns no se ofegui. La Pepita, la... jo, jo la veig, la Pepita, amb un risort d'aquests. Qui era que es volia comprar pantanons de pitillo? La Pepita. La Pepita. Jo la veig amb un risort d'aquests, sota una, una, una pamela d'aquestes, mm. i sota un parasol ben gran, mm. prenent-se no sé, alguna... un còctel de gambetes, eh? clar jo la, ve, la veig molt bé no, però ara fora conyes, els agraïm molt perquè són les fidels seguidores del nostre I programa tant. i ens truquen i val la pena donar gust tenir audiències com aquestes ens agrada és això, perquè estàs, en un moment de programa, un programa d'una hora i mitja que és molt llarg, no sabem vull dir mmm... tu imagina't el programa que ara estem que són tres hores cada dia, un programa diari com el dels matins tiara al mm. dia ha de descansar el triple, perquè està són tres hores però nosaltres agraïm molt les trucades que hem anat rebent, i sobretot de la carma i la Pepita, mm -hmm. que des d'aquí no els hi fem un aplaudiment perquè és que aquí a l'exterior no se sentia gaire bé, mm -hmm. però sí que els hi dediquem, escolta'm, sí, sí. els hi dediquem a aquesta secció. Va, els hi dediquem... dediquem. a la secció de publicitat, et sembla bé? Sí, em sembla bé. Doncs pues va, anem a sentir la sintonia però, de publicitat, que també és tot un clàssic del, del programa. explica -la. jo també tinc ganes de saber-la. I és que l'últim programa, l'últim programa que vam fer, no el, de, el que vam fer l'especial, sinó l'últim d'estudi... Ah, l'últim, sí, uh -huh. que vam fer el docutori. Van col·laborar, en la meva secció, van col·laborar l'Aina la, i la Mariona, com sí. així a extraespecial. Sí. I va donar... Jo, bueno, consistia en que elles triaven espots, i jo els he preguntat per què els havien triat, que els havia criat l'atenció, si els havien entès, entre d'altres. Uh -huh. La qüestió, arriben amb el meu llibre, i diuen, mira, hem triat aquests obro i tots els que havíem triat els havíem fet ja en altres seccions. O sigui, que vaig explicar els mateixos anuncis <ríe> i elles seguien sense entendre el per i era som que cop que els explicava. Però això saps que vol dir? Què? Que, uh, a part de que totes teniu bon gust, que realment el que tu vas considerar que, al llarg de la temporada que havia cridat l'atenció, doncs elles també ho van... Dir, ja tens així. una bona visió de, de, de publicitària. Perquè, clar si tu dius això és el que cridarà més l'atenció i venen dues persones i sense dir els i res els hi presents un munt d'anuncis i et trien els mateixos, mm. vol dir que teniu un, un instint idèntic i que, per tant, la cosa, si tres persones coincideixen amb el mateix anunci, vol dir Bingo, que, no? home, que, està, que està ben fet, això. Que està ben fet. Realment han estat mm, campanyes... Uh, molt originals i, i, i molt, molt divertides avui, avui quina parlarem? Mira, ja, per què no tornem a recordar la de la piscina? La, la que estem la avui a la piscina sí, expliquem-la a veure ehm, quan la piscina exterior de Brockwell Lido va tenir de tancar permanentment el 2001 Evian, la, bueno, la coneguda marca d'aigües client de Cake es va oferir a sponsoritzar la i va invertir en ella 100.000 lliures que són molts diners. Una xifra, per exemple, equivalent a la que havia invertit aquell any el seu propietari, l'Ajuntament de Lambeth. L'objectiu, a més de rehabilitar i mantenir oberta el complex, era aprofitar una gran oportunitat per promocionar la marca. El logo era clarament visible des de diversos itineraris de vol sobre Londres i que ell va organitzar una sèrie d'actes, com organitzar cursets infantils de socorrisme, una gran festa en la que va actuar el grup Basment Jacks. És a dir, perquè es fa una idea, era la piscina municipal d'un gran poble de, de Gran Bretanya uh -huh. i aquesta piscina al fons era tota blava i al fons havia les lletres Evian en vermell Clar. i es veien doncs, des de tots els avions que anaven cap a Londres Clar, o sortien de Londres. És la manera, nosaltres veiem aquestes fotos que són realment espectaculars. Clar, al ser, hi ha una piscina que re realment les piscines són, ja són grans de per si i amb aquestes lletres tan grans doncs es veu això. Què hi podríem posar -hi, aquí a la piscina de Tiana? Ui, la de Tiana, no Perquè, sé Perquè està, és descoberta i també es passa eh? Quan veus, quan vens el, amb l'avió Mira, abans teníem l avió? L avió? Exacte, teníem l'avió, ara ja no hi és uh, Però es veu, eh, es veu també la piscina de Tiana Hi ha cops que amb l'avió dius, mira, això és La piscina de, de Tiana, no? Al costat del poli esportiu, del papalló Què A veure, fem proposta El nostre patrocinador ja sabríem quin és, no? Quin? El de sempre Quin? <laughs> que criden Ah, el de Port Exacte, hauríem de fer el logotip de porta Aventura aquí però una piscina, clar, la gràcia d'Avion és perquè hi ha aigua clar, és aigua relacionada per tant hauríem de buscar algun, I, algun vegades, sponsor aquàtic té, té les mateixes característiques d'identitat corporativa el logotip i és que és el fons blau amb les lletres vermelles clar, per tant és, és una tot remeta perfecta. la marca Nos doncs, hauríem de pensar si et sembla uh, mira va, utilitzem el nostre correu electrònic que fa, fa molt temps que no l'utilitzem Uh -huh. arroba, i regalem dues entrades a Port Aventura uh -huh. per qui ens enviï una proposta per la setmana vinent uh -huh. i ens digui possibles marques, uh, marques per anunciar-se anunciar a dins de la piscina de Tiana em sembla perfecte de totes les que rebarem triarem la que més original no la millor perquè no, no sabrem si és la millor o no la mm. més original i li regalarem dues entrades a Parc Temàtic de Costa Daurada a Aventura em sembla molt bona idea eh, també, també és un... que no és tan fàcil com sembla eh? no, no, no, no, no s'hi sí, val eh? jo faria un Teletubi en un xarzt Teletubis no goita perquè això ja no. tenim el Parc dels Teletubis és sí, sí. ah. veritat no, no, no, no. i posar-hi el Mortadeu Leafy Lemon tampoc. tampoc no s'hi sí, val no volem alguna cosa, una miqueta original i si pot ser doncs que tingui una miqueta de sentida eh? sí. original no és el que ha dit al didac res de fer que té de tubis ni tonteries una no, miqueta no, no, així no, no. doncs pensat que tingui relació eh penseu eh hi una marca que ven aigua que està dins d'una piscina que al fons és blau que també la piscina és blau amb les lletres vermelles i que és clar, ven un producte que està relacionat amb, amb la piscina que és tot aigua uh -huh. clar, aquestes metàfores s'han de pensar de les que rebem dues entrades a, a Port Aventura uh -huh. molt bé sembla bé Tenim alguna imatge més a comentar? A veure, tu quina t'agradaria comentar, Didac? Alguna que hagis dit... Jo me'n aquella... recordo d'una que, que hi havia uns diners que estaven sí. dins d'un òpi que és una... Ser com una... O sigui, un cartell publicitari, sí. no? Ref... Sí, es refereix a la... als pòsters de les parades del bus. Exacte, aquells que són com de vidre sí. a dins i hi havia diners i tothom intentant aquí esbozar. Què anunciaven? Anunciaven exactament uns vidres de seguretat i que per anunciar el vidre de seguretat aquest fabricat per una companyia local, l'agència canadiense, Tretnic, va tractar bueno, un panell d'aquests de l'autobús uh -huh. i el va buidar, val? O si sigui, no era ple per dins, sinó que el va buidar, de manera que quedava com un, un rectangle buit. Sí. Aleshores, el va omplir de dins de tot de bitllets, tot, tot, tot ple de bitllets, i ficava en el vidre 3M Security Class, val? Uh -huh. Aleshores, la gent, clar, anava passant pel carrer i es ve, trobava tot allò ple de diners, diners, que semblava que hi haguéssim més de, de 100 milions de dòlars. Que realment només eren els aval dalt, no recordo? Sí, dos, sí, eh? sí, realment només hi havia les dues primeres feles de diners verdaders. I clar, la gent al·lucinava. Llavors, es van ficar càmeres i es va arribar a veure que hi anava gent amb la família sencera a intentar trencar el vidre. Que no van aconseguir. Aquí tenim fotos clar. de gent tenim unes patades al vidre, placatges de tot, de tot de tot, i en martells i tot. És curiiós exacte per demostrar que realment el vidre aguantava. Mm -hmm. clar, és una polèmica perquè és clar només el fet de que les càmeres ja ho gravin, o que la gent sempre hem de dir no? que... Va sortir a tots els telenotícies Ara, estatals.: clar, la gràcia d'aquesta publicitat és de que no és només l'impacte que té amb el, amb el target o el públic objectiu que el persegueix, sinó els el altres mitjans de comunicació doncs, que faran i faran, faran una notícia el que vindria a ser un un, una simple, en aquest cas, un, una estratègia de màrqueting. De fet, fet l'impacte que buscaven amb això no era un impacte directe amb el consumidor, no era amb la gent, bueno, també amb la gent que passa al carrer, sinó buscar un ressò mediàtic, uh -huh, sobretot clar, amb lluan. aquesta campanya. Perquè, clar, això qui pot arribar? Doncs, a la gent del veïnat aquell però dia que els interessava, doncs era això, que sortís per la televisió. I és algú que crida l'atenció. Oh, tant, que la crida. Escolta'm, Raquel, hem fet mitja horeta ja. Mitja hora ja. Mitja hora. Que ràpid que ha passat, eh? Sí, ha passat. Sí. I tu i jo, pim-pam, pim-pam. Eh? Clar, aquí amb el mojito i Clar, els batuts. Exacte, superbé veient la Pepita, la Carme aquí a la piscina i tot els mm. company. Bueno, companys de Tiana el dia, moltíssimes gràcies, Patrícia. Recuperem. Avui serà el primer dia, va, avui anem a fer-ho bé que quadrarem el temps horari i ens ajustarem a la mitja hora, perquè mai, mai, mai sempre fem una miqueta més una miqueta menys i sempre fem anar els tècnics de so de cul. Cool. Per tant, Raquel, moltíssimes gràcies. A tu i a tots. Que vagi bé l'estiu. Igualment. Patricia, bon dia de nou.